Justiție. Judecătoria de ocol a unui târg marginaș. Anul de grație 1892. La masa împărțitorului dreptății stă lui domnul judecător al cipia de brânză. E plictisit și îl incomodeze gulerul în înalt al robei. Față-înfață, față, reclamanta Leanca de profesiune comersantă și prevenitul Iancu Zugravo, posesor al unei tombole cu obiecte la moș. Leanca se află într-o stare de agitație deosebită. Transpiră, se răsucește pe scaun, își plimbă ochii cu mare repreziciune de la judecător la pârt. Iancu e cam afumat și destul de bine dispus. Judecătorul își ridică nasul într-un târziu din hârțoațele pe care le are în față. Care va să zică dumneata Leanca Văduvă Comersantă de băuturi spiritoase Nu, hanul Și eu, lasă-mă să întreb La licența, i judecător Tăcere E Așa să -mă, mă să întreb, la, la, la care va să zică că dumneata Alanca văduva comerciantă de băuturi spiritoase, ce reclam de la prevenitul Iancu zugaveam. Eu să trăiți să rămână domnule judecător, eu sunt o femeie sărmană. Dumnezeu mă ști cum mă chinuiesc pentru o pâine. Deși și pusesem de gând de la Sfântul Gheorghe să las provalia, care nu mai poate omul de atâtea garale pentru că să mai mănânce o bucățică de pâine și nu ne mai dăm mâna să plătim licența. Licența o bătește să mitică. Mamiteca, să fie al care minte. Ce cere? Nimeni n-are voie să vorbească până nu-l întreb eu Păi zice zice lui că domnitică eu, fiind domn judecător, s-ar rumâna, pot să jur ca sunt curată la sufletul Dar nu meu. Nu e vorba de asta. Spune cum s-au petrecut lucrurile și ce reclam de la prevenit. Eu, domn judecător, reclam, pardon, onoarea mea, care m-a înjurat și clondirul cu trei km, mastică prima, care veni simtoma atunci cu birja de la Marines Marinescu Bragadirul din piață, încă chiar domnul Tomiță zicea să le iau în birja. Pe cine să Clondiru că zicea? Cine zicea? Domnul Toma să sparge? Cine se sparge? Clondirul, domn judecător! Ce, ce și... tot, băieți? Răspunde odată lămurit la ce întreb eu. Ce pretinți dumneata acum? De la prevenit. Onoarea mea, domn judecător, care m-a jurat dumnealui, pardon, farcuc și dragul și mi-a spart clondirul că nu vrea să-mi că eu sunt o fomie sărmană și e păcat. Fiule dumnealui, gol pușcă și bea până să facă tur și pe urmă. Dumnealui zice că masul mele merește cu chinul și vrea să o tulescă. și a căzut peste tarapă și s-a făcut praf. Ce s-a făcut praf? Clondirul cu mastică și pe urmă vrea să fugă. Cine? Dumnealui. Hei, hei, ce pretenții? Onoare mea și trei chine de mastică prima. Bine, șez și taci. Care vine dumnealui? Taci. Taci odată. Am tăcut. Iancu gravum. ce ai, dumneata, să răspuns la pretențiile reclamante? Eu, domnule judecător, domnule Iisice, paron Iarăi, vine mă, porcule, că dune, n-a niciodată o politică vis-a-vis -vis de mușteri. Eu zic, că dacă domn Mitică... Cine-i domn Mitică? Domnul judecător, unde s-a rumenat și acum e Taci, nu te întrebi pe dumneata Spune Iancu Zugravu, cine-i dom Mitică? Domn Mitică? Nu-l cunoști pe dom Mitică? <laughs> al dracului Vorbește serios! cine e dom Mitică? Care va să zice Domn Mitică de la Percepție? Percepție, nu-i cu și cum vine vorba Ce-ar face dom Mitică? Păi dacă e plătit licență, fie al dracului! Nu e vorba de licență, e vorba de clondire cu mastică. A căzut de pădește, nu știu, că era pe nu-mi că pe margine. Dar cine l-a împins? Criasa da, fiindcă zicea că cheamă Bărbătițul. Eu nu vreau că sunt comerțant. Comersant de piei, de costa Te invit să fii cu aici. Aici nu-i permis să dai cu tifla. Bravo, domn judecător! Ai văzut și cu metele cu ce plamat mie de Nu-ți permit să fii cu aici. Mai înțeles? Aha, bravo, domn judecător! Să spui ce comerț în curte. Haci că te dau afară! Răspunde ce comerț faci dumneata. Am fost grav de casă în Roma, nu știu că dacă am văzut că mă omară concurența să eu, am deschis trumpulă cu o veche la moș. Da? Dar de chinoros, cum a venit vorba? Am nu mai să cu Custic, pădor, la fix mea mea obrază. Să mă speri? Dar n-ai venit dată cu un umplută cu chinoros? E lasă-o altă căciulă. Ai, domnul judecător a fost la politică, nu înțelege, domnule, folmede Bine, bine, toate bune, dar de ce vii beat la judecătorie, mh? Dacă n-am aminte, curaj, domnul judecător Destul, suntem edificați și hotărâm așa Prevenitul cu Zugravu va plăti pentru clondirul spart 7 lei de civilă reclamante și 2 lei cheltuieli de judecată. Dosarul este închis Dar domn judecător, nu are lăsa româna nereperată, cum rămâne? Îi lași că ți-o Thank <laughs> you.